Sëremu alaikum të ndëruar të lishikuës, pa që jam e shira dhe pe katita Allahu të qofshin me ju. Takohëm i këtu si zakonisht do të martë për të realizuar zbashko emisionin ton dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Pyetjeve që tashma nga kanë arritur në postën ton elektronike pyetjet që se i viska se pikom do të ju përgjigjet studiuesi islamit hoxajon ndërruar alaudin abazi. Eselamu alikum, ndërruar dhe mirë së erdë. Aleikum salam, mirë së i gjej. Po, lidojmë hoqë i ndëruar pyetje në parë, në një përgjigje të tuaj të më hershme, tha të se nuk lejot që besimtarit betohet në gjera tjera përvecë sa në Allah, ndaj pyetja i me thot një të lishikues, është kjo, ali jo të betohem në ato gjera në të cilat është betuar vetë zoti, si kurse janë këto pasha kohën, pasha lapsin, pasha jullin. Bismillahi Rahmanir Rahim, na e amërt Allahu mëshiruesit mëshirplotit, lavdrimet dhe falënderimet e sinqerta i takojnë Allahut të Lartësuar, salavatet dhe selamet i qofshin Muhamedit, pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë ata besimtarë që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ë, në lidhje me betimin, në përgjigje kemi kemi folur në disa përgjigje të mëhershme dhe themi se besimtari e ka të ndaluar apo të thema mirë njëriu në përgjësi e ka të ndaluar të betohet në ndonjë gjithë tjetër përveç në Allahun elartësuar. e lartësuar. Për shkak se betimin, në kuptimin përgjigësi ka për qëllim për me vërtetuar një një të, të vërtetë me thën, ë, të cilin jemi në një situatë që nuk na besohet nga nga dikush tjetër, ë, për atë thënë të sinë e femi dhe ne e përdorim betimin si si një argumentim do thotë për me vërtetuar ë saktësinë e, e, e fjalëve tona. Por në këtë rast është obligative që besimtari e, gjatë betimit të betot vetëm në Allah në lasuar e jo në ndo një krijes tjetër të Allahot të madhruar, pa marë për asysh se qfar krijese është aja mujnë me qenë me lachet apo pejgamberet apo dikush tjetër. Kurse ajo pse Allahu i la arsuar është betuar në në në këto gjëra në Kur'an ka dallim. Për arsyesë se betimi i Allahut nuk është thotë me qëllim të vërtetimit të fjalës së tij. Për arsyesë se ai është më i më i sinqertë dhe atët që e fol nuk ka nevojë të thotë për me për me dëshmua do thotë me ndonjë argument në kuptimin për me vërtetuar saktinë e, e fjalës së tij. Prandaj argumentimi i Allahut i la arsuar apo betimi i Allahut që vjen në në Kur'anin famlarë, në shumë vende, në ajete të ndryshme në Kur'anin fisnik, e, është për qëllim për mi dëshmu një riut e, madhërin e atyre kriesave që Allah i ka kryuar, si kurse dhe thot që betot në, në kohën, si kurse që betot në ylin e lardë, dhe thot ylin e madhë, apo në, në djelin, apo në hënën, kretë të janë për qëllim që besimtari kur apo lexuesi Kur'anit kur i lexon këto ajete të thellohet në madhrinë e tyre që të kuptojë do të thot madhashtin e krijuesit të tyre, ai është Allahu i madhruar. Ky është për qëllim. Prandaj ka dallim betimi Allah për i Allahut prej betimit të krijesave. ë sharum do të thot pak më herë çfarë është qëllimi i betimit të krijesave, kurse ky është qëllimi i betimit të Allahut të lartuar në Kur'an prandaj neve se si besimtar nuk na lejo të betohemi as në kohën, as në yllin, as në diellin, as në asnjë krijesë tjetër me të cilën Allah me të cilën Allahu i la arsyuar është betuar në Kur'an, për arsye se ato janë krijesa edhe njeriu me betimin e tij, do thot në një form bën një lloj krahasimi apo një lloj ëë do thot komparacioni në mes të krijes që e ka kriju Allahu i Lartësuar edhe vetë krijuësit prandaj edhe është ndalu ndalum do thot betimin në këto gjëra si thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithe të shumta se ai i cili betohet në ndonjë gjë tjetër përveç Allahut ai vetë ka bërë shirk do thot i ka shoqëru Allahut dikat do thot në në në madhrim apo në adhurim Kjo është do thot e, për sa i përket betimit. Allahu e di më së miri. Pa, hojë ndruar, Allahu, bleft, po, hojë ndëruar Allahu ju shpërbleft, po le të them pyetjen e vim. Disa njerëz kur të bisedoj me ta në lidhje me namazin, ata thojnë se e di më rëndësinë dhe e dim që është e dobishme për ne të falemi, mirë, po kanë arsye të ndryshme, si shemb, jo nuk kanë lejon puna e arsye të tjera. Ç'përgjigje do t'ju jap më ne aty është vërtet do thot me shumë njerëz edhe neve si xhallar po edhe edhe muslimanë të thjeshtë do thot në në biseda me me shokë të ndryshëm apo me të familjart kur bisedohat kemi një një grup të atyre them do thot be, besimtarëve të cilët si ndoshta e, nuk nuk mohojn rëndësinë e namazit dhe se është e domosdoshme për besimtarin ta fal namazin e, gjatë ditës por arsyetimet e tyre janë nga më të ndryshmet E, disa për e tyre arsvetohen për shkakt punës se janë të zënd apo dikur nështaj ka ndo një punë që e, nuk është nuk imban teshat e, robet shumë shum të pasë tërta edhe i do këtë e pa mundur që të falë namaz me ato robe ndrimi i roba mranda ditës disa hërë i do këtë diska si e pa mundur të aplikoj e kështu me radhë arsvetimet të shumë ta fillim ishtu në themë se është Allahu i larësuar edhe në Kur'an kur fol për njeriu Tregon se në veten e tij, natyrën e tij e ka shumë theksuar arsyetimin e veprave të cilat i bën apo respektivisht nuk i bën. E ka do të thot shumë theksuar këtë kët aspekt. Që si i thot Allahu el-Arsuar, balil insanu ala nafsihi basira wa law alqama adira. Fathat Allahu el-Arsua në surën El-Insan, vërtet njeriu në në veten e tij e sheh shumë qartë se ku gjendet dhe si është situata e tij. Edhe pse ë do thot i, i arsye ton vetes për çdo punë, edhe për çdo veprë të cilën e bën. E shohim do thot dikush arsyetohet për shkak të kohës, dikush arsyetohet për shkak të rrobave, dikush arsyetohet për shkak të pa dijes se nuk di të falem se un do të falesha apo dikush tjetër thot se arsye nga më të ndryshmet, por ndoshta them ajo aspekti pozitiv i këtij kësaj mund të jetë ajo se fatmirësisht Këta nuk jenë njërës të cilët mohojnë apo janë kunder faljes namazit, po e, the, e kemi atë aspektin pozitiv të kata se si ka një loj të them kushtimish simpatie apo dhe thot një loj e, e, mendimi pozitiv në lidhje me faljen dhe e, detyrimish nuk kem nevoj të diskutoj me, me ta rëndësin në kuptimin dhe thot do mos dëshmërin e faljes namazit edhe sa është e dobyshum për besimtaren ajo falje për arsyes se ai detyrimisht kët e pranon. Por neve me ta duhet të të, të, biso, të bisedojmë në disa aspekte tjera, se si për njeriu nuk është e nevojshme vetëm të dëshmohoë diçka apo të flitet për një send apo të lavdërohet për një gjë, por e mjaftueshme e domosdoshme për të është që krahas mendimit mirë që ka për atë punë, gjithashtu ta vërtetojë do thot at pranim edhe me veprat e tij do të të duke e apliku, do të të nuk është e mjaftushme për të me thanë, më falë është mirë, po që unë nuk po falëna. Kjo është, do të të, është, së po thëmë që së është mirë për arshuese nëse krasojme atë që thëtë, s'ka kurrgjup ai namazit apo nuk duhet të falem apo namazi është e kot, domo një punë e kot, atëherë kjo detyrimisht është më mirë ky person se, se sa se sa ai tjetri, por nuk do të thotë se është e mjaftuar me kët. Patjetër ai duhet me me e kalu kët fazë edhe me, me e bind veten e tij, nëse është e mirë namazi, nëse është i mirë namazi dhe duhet të falemi, edhe kjo është e dobishme për të, atëherë pse mos të falemi? pse ta ndalem. Nëse është arsyetimi se nuk kemi kohë, atëherë un never mund mund të përmendim me dhjetra, madje edhe edhe raste shumë të aq kur njerëzit me ato prekuptime, me ato punë, me ato ngarkesa të cilat i kanë Kanë mundësi të falen, edhe falen, edhe kjo nuk u shkakton atyre që të mbeti, që të lejnë mëngët diqka, dhe thotë, nga punët pakryër. Për arsuje se nëse e marëm, dhe thotë, kajtë kohët e namazit, që dhe të falen gjatë ditës, në min minutarë nëse e marëm, ato nuk marëm më shumë se gjysore, gjatë krejtë ditës. Ta shparamendo, i ke 24 orë në dispozion. Edhe neve në gjatë këtyre 24 orëve, i kemi i zakonisht dhe ma një n pastaj planifikon disa orr të punojë do thotë, nëse është në marrëdhënie pune apo të kryej ndonjë punë për me me siguruë jetesën e tij. Disa orr, po them gjatë javës apo disa kohë i siguron vetes do thotë për me vizitu dikon, do thotë me me bën një ziarat, me shku dikon me relaksu, me me dal do thotë me, me me në shëtitje e kështu me radh. Pastaj një kohë i cakton vetes të shoqërohet me familjes, me gruan, me fëmijët kaloj kohë me ta e kështu më radh një kohë do thot me lexu gazetë ndoshta më i përcjell lajmet e kështu më radh për çdo send po i cakton vetes kohë kur vjen bunda te namazi atëherë thot valla për namaz nuk ka kohë para mendon do thot se çfar pozite po e vendos njeriu veten e tij në këtë në kët rast po i gjen kohë për çdo çështje tjetër kurse kur kurosh një pyetje krijuese e tij falënderimin ndaj tij për këto mira të cilat na i ka vënë atëherë po mundet me azan do thot goja atij më thon valla nuk kam kohë për më me me ju me me komunikum me krijuesin tim për arsye se po jam i zënë do thot me punë tjera, të cilat nëse krahasohen me me punën e namazit, atëre vërtet janë do thot punë që që shumica e punëve po thon do thot që e, farë janë vetëm kalim kohës edhe njeriu nuk përfiton nga ato asgjë fare. Prandaj i themi se njeriu duhet të mëson i sinqert më së pari me veten e tij edhe me me u ndal edhe me mendu vallë se çfar po po du apo çfar dëshiroi të ringa kjo jetë në në përgjithësi. Nëse është për qëllim vetëm të kalojë at jeta me punë, me obligime, me me me dëfrime e kështu me radh, edhe mos mund dal me meditum me, me veten e tij, vallë pse jam kriju, çfar është qëllimi krijimit tim, çfar kërkohet nga nga un do thot në këtë jetë, vallë a duhet tim do thot falënderuar nga krijuesi tim për këto të mira, edhe këto për për këto mirësitë që s'a nai ka nai dhërru, këto pjytje duhet vazhdimisht njëriu me jaba vetës. Pasta i gjithashtu edhe nëse dikush mundet me arsitu vetën se i ka robate e, e, për lyera dhe të të me punë, e kështu me rratë, edhe këtu ka rrugë rrug zgjidhje. Për arsuje se themi kushtimisht dhe të të asëqare edhe në aspektin e, legislativ, e, gjatë faljes namazin nuk është kusht, po them që rrobat janë pastërta në kuptimin mos jetë e ndotur do thotë them me ato me ato ndysira të cilat njeriu do thotë mund të ballavaçohet nëse është nëse është automekanik kushtimisht edhe i rregullon do thotë makinat edhe mund të të ta ndot do thotë i ndot rrobat qoftë me vaj do thotë të, të makinave apo me me ndonjë derivat tjetër e nuk do të thonë mundet njeriu mu falme ato për arsye se ato nuk janë dytsira të cilat pe, pengojnë faljen e namazit dytsirat të cilat pengojnë faljen e namazit janë do të thotë theksume edhe çarçume sikurse që është do të thotë dytsira urina do të thotë bajga e e e, e njerëzve do të thotë e e, e e shtazve e kështu me radh këto janë do të thotë ato dytsira që duhet i menjandom nga vete kurse dytsirat që sikurçi janë do të thotë të themi balta ose mje pluhuri, ekshu, këto nuk janë dy cira, pra nda e dhe ti në dheni ku, ku punon si automekani, kur vje koha e namazit, falu, ashtu sije, nuk është kush do të të, të menjën është ato roba, por edhe nëse, nëse shkon gjami për shembol, i largon ato roba, qëfar të kje që i ka në të? ndonë krijt nëse nëse i numëron atë e, largimin apo zhveshjen aty si themi kushtimisht kombilizon apo aty rrobave të, të të punëtorit edhe veshja ndonjë robe për mi tyre, ndonë të krijt janë 2 minuta apo 1 minutë punë. Sa është e, e, e gjatë kjo dhe sa ja vlenit përtojm për këtë, a vazhdimisht do thotë bëjmë apo kryjmë punë tjera, të cilat ndoshta nuk kem kur far do vinë nga ato, por humbi me orë të tëra e edhe nuk na nuk na nuk na pengojnë këto gjëra. Prandaj e porosis dot thot kët shikues po edhe në përgjithësi ata vllëzër dhe ato motra të cilat e, na dëgjojnë dot thot në këto momente që të mos tani glizhojnë veten dot thot me arsyehtimet këtilla. Para mendoj dot thot e ke shansin të komunikosh me Zotin ton, me Krisin ton. Momente të thot që që domon njerë i cili logjikon pak, edhe ka parasysh se kujt po i drejtohet. Ather do thot jo vetëm faljen e kohëve të namazit, mirë po ashtu siç thot edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, njeriu do thot mezi duhet të pres se kur të hyj koha e namazit edhe ti drejtohesh krijuesit të ti, edhe t'largoset nga preokipi, preokupimet e të qasaj bote me punë edhe edhe edhe obligimet e të të lashët e kështu me radhë, edhe ti drejtohesh Zotit plotfuqishëm edhe ta falenderoj atë ti kërkoj ati ndihm ashtu si thot edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem vazhdimisht e ka pas shpehi Kër afroha i koha namazit dhe vinte koha me, me thyrë e zanin Bilali, radi Allah të alë anëhu, i thashtë ati, o Bilal ngrihu dhe ngritu, o Bilal ngritu dhe thyrë e zanin që të na qëtësështë dhe thot me, me namazin. Dhe thot për arësujë se me dëvërtit namazi është qëtësi për besimtarin, po për atë besimtari që li e kuptonë në rëndësin edhe thelbin e faljes e namazit. Allahu edhe më së mjëri. Pa. O gjendruar Allah ju shpërblef pyetja radhësosh kë thot një teleshikues a lejo të lexoj horoskopën e par gazetat ditore qoftë se e bëj atë edhe sa për të humbur kohën sepse edhe nuk i besoj. Kemi folm duket për disa aspekte të fallit apo të të të shirë domanon të horoskopit në disa përgjigje të të mëhershme edhe edhe një herë do thot e theksoj se me të vërtet e, be, besimtari i sinqert e besën se saktimi dhe ndodhit të cilat të ndodhin apo nxajnë në të ardhmen, janë gjërat cilat i din vetëm Allahu i pletëfëqishëm, jo di kusht tjetër. Allah i larsuar, thët, ku la ja'lemu men fi sëmawati wal ardi l'ghejba illa Allah. Po thët, Allah i madhruar, thuaj o Muhammed se nuk e din, dhe thët, asnj krijes e cila jeton kët në tokë apo në qiell të fshehën përveç Allahut të Madhëruar. Dhe me kët po na tërhiq vërtetin se ndodhitë të ardhme, se si do të ngjajnë ato, janë nga specifika të cilat i din vetëm Allahu i Madhëruar. Për këto gjëra nuk i ka dit as pejgamberi sallallahu alejhi dhe selamu, i cili ka qenë njerëj që i, i është komunikuar shpallja direkt nga Allahu i Madhëruar. Prandaj të gjitha ato vërtetimet apo të them më mirë pretendimet atyre fal qor vë, apofaltar vë aty atyre të cilat pretendojnë se me an të horoskopit apo me an të kafes apo gishtave të domthon shuplakave të dorës e kështu me radh arrin të, të dinë do thotë diçka nga nga e ardhmja janë vetëm pretendime dhe mashtrime të njerëzve me an të të cilave mundohen që njerëzit të devinojnë e, e krejtë qëllimi kryesor i këtij kësaj është që nëpërmjet kësaj të arrin edhe edhe edhe të mira materiale do thotë të fitojnë pra ose se shumica e këtyre punëve bëhen për por me me me pagesë do thotë edhe fitojnë do thotë nga nga nga punë e ktilla. Dhe ne themi se kto kjo gjë është e ndaluar edhe vetë nëse ndalim edhe e logjikojmë. Si ka mundësi për shembull gishtrinë e dorës, domethënë shuplakat e ato vija që janë në shuplakat e dorës, pastaj vija që mund të krijohen në kafe, do thotë masi që të pihet, apo lëvizja e, e yjeve në domthonë planeteve në në qiell, si mund që ato të ndikojnë në zhvillimin e xhirave? Si është e mundur Do thot, ku mundet me qenë kjo lidhja si mundet do thot ajo via e kafes me ndiku do thot që njeriu po them kushtimish me marrë një ruk do thot si ashte mundur kjo pra ndaj këto gjera jën vetëm kotsi edhe mashtrimja të njerëzve me antë të zisila fatke si është dhe vjohën njerëzit edhe qka është me e keshja e krejt kësaj njerëzit nga jo zbrazësia të sinë e kanë në zemrat e tyre zbrazësia e besimit pra arsye se njeriu është kri Edhe nëse nuk atë besim nuk e nuk e plotson me besim të sinqertë, me besim të sakt në Allahun e plotfuqishëm ashtu si duat, atëherë patjetër atë zbra zbrazdir në zemrën e tyre do ta mbush me me me gjëra do thotë kota të cilat ai i beson edhe edhe ec pas tyre. Prandaj edhe kjo prandaj vrejhet edhe edhe ajo prirje e njerëzve se se nuk e kanë besimin si duhet apo fare nuk besojnë, apo edhe besimin nuk e kuptojnë se çfarë do thotë të besosh në Allahun e Madhëruar, e shohim se kanë prirje në në leximin e këtyre gjirave apo shkojnë mas këtyre ëë parashikimeve të këtyre falltarëve me atë ndimin ndoshta shumica e tyre mendojnë se kjo është edhe prej fes fatkeqësisht kështu mendojnë do thot, posaçisht ata falltar të cilët e, e ngjyrosin ato e, mashtrimet e tyre me disa ngjyrime fetare islame të cilat nuk kanë nuk kanë lidhje me fenë edhe me islamin sikurse disa pseudo xhoxhallar nëse mund të themi të cilët pretendojnë se e, mund të parashikojnë apo të dinë do thot për ardhmërinë e njerëzve dhe nëpërmjet tyre parashikimeve arrinë do thot ti ti mashtroj njerzit. E themi se e, e, edhe për sa i përket leximit të, të këtyre gjërave, edhe nëse nuk i besojmë, nuk duhet lezohen këto. Duhet do thot të thotë të shpërfillën për arsye se njeriu mund t'i lexojë ato si relaksim, si po thotë do thotë ky lexues, por fatkeqësisht njeriu ka të prirun që të mbeten në kujtesë se shumica këtyre gjërave të cilat thuhen në përkëto gazeta, në për horoskope esente, janë do të thotë gjëra trilluara e ka disa prej tyre të qellohen sikurse që mund të qellohat për shembull në në 100 raste 1 2 3 apo 10 mund të qellohat e njeriu e ka të prirur që kur ti lexon të gjitha ato mashtrime që ti mbesin në kok do të thotë harrohen të gjitha ato trillime të cilat nuk kanë ndodhur Por nëse në jetën e tij ndodh diçka që e ka lexu, do thot në në horoskop thuat, do të thon ta bëjnë ndërlidhje se kjo tek koha e paralajmrimit që e kam lexu, edhe kjo në një fond do thot krijon një lloj mbështetje në leksuesin e cila e, mund do thot me kalimin e kohës që njeriu edhe edhe të fitojë një lloj besimi se ka mundsi që këto këto gjëra do thot të qellohen edhe edhe të jenë të sakta. Do thot kjo prandaj un e këshilloj do thot të largohemi këtyre ture eh do të doja të bëja edhe një ndënë në pyetjen lidhe me këtë. Gjatë kohës sa kam qenë në radio është fakt që kanë thirr shumë telefonues dhe kanë kërkuar pikërisht horoskopin ditor. Çdo ti porositnia atë realisht aj din apo jo të ardhmen astrologët, dhe cili është parashikimi i ty. Në fakt të thot horoskopi është një shkencë, ë, them më mirë pseudoshkencë, për arsye se ë ka dallim ndërmjet astrologjisë si si drejtimi dhe astronomisë e cila i studion do thot e, lëvizjen e, e yjeve apo planetet qiellore në botën hapësir dhe e, emrat e tyre, karakteristikat e seciles e kështu me radhë. Kjo është do thot ajo shkencë e astronomisë e cila i shkencë e cila do thot i detekton apo e humbton hapërin. Kurse astrologjia astrologjia është një shkencë e cila e, në gjuhën arabe i thuat tanjim me an të seciles do thot njerëzit me ato lëvizjet e atyre yjeve apo planeteve parashikojnë gjëra dhe parakallzojnë se nëse ky planet do të thotë e bën këtë lëvizje, atëherë do të ndodhë kjo katastrofë apo do të ndodhë kjo e mirë e kështu me radh, kjo do të thotë në fakt është e, e, mashtrim edhe është e njëjtë sikurse çdo formë e parashikimit e cila bëhet me an të kafës apo ato forma të cilat i përmenda, edhe historia njeh do thotë me me me dhjetra e dhjetra lloje të, të këtylla do thotë parashikimeve që njerëzit i kanë i kanë njohur në historitë e hershme edhe vazhdojnë do thotë ti aplikojnë edhe në kohën bashkërore. Të gjitha këto parashikime astrologjike të cilat e, i, i parashikojnë njerëzit, do thotë janë trillime edhe mashtrime dhe ata njerëzit për të arritur të tek paraja edhe ndoshta edhe për për ta e, gazetat ditore apo të ndryshme për me, për me afru lexusit edhe për me shumun tirazhin e, e shitjeve i shpeshtojnë këto parashikime me këtë qëllim gjitha këto e, synojnë do të thotë që njerëzit të preokupon edhe të mira me këto gjëra edhe të devijohen, domthonë shkakton do të thot devijimin e e, e njerëzve nga besimi i sinqert, për cilën falem falem pak pak më parë. Prandaj unë edhe një herë i kisha këshilluar që tu largohemi këtyre këtyre gjërave, të kapemi do të thot në në besimet të, të sakta, në Allahun e larsuar, edhe ti dorëzohem atij dhe ta dim se çdo gjë që, që ndodh do të me vullnetin edhe përcaktimin e tij dhe ti nënshtrohemi atij dhe nëse njeriu Besim tari i dorzohet Allahut e madhruar, atëra padyshim edhe suksesi i tij në këtë botë do të jetë thotë për i mbar edhe edhe e hajrit. Allahu e di më së miri. Allahu ju shpërblet për këtë shpjegim që na dha pyetja rradhës, është kjo, thotë një student, jam i interesuar të ju pyes thotë se si duhet të sillet muslimani me pjesëtarët e feve të tjera. A e kam thotë të lejuar të shoqërohem me një katolik dhe të bëj vizitë tek ai? Përsa për sa i përket shoshërimit të besimtarit me pjestar të faveve të tjera pa marr parasysh se çfarë fave kanë njerëzit e tjerë nuk është ndaluar në islam dhe nuk ka ndonjë ndalesmë me cilën besimtari i ndalohet të ket, do thotë, shoshrim apo të ket vizitat të ndërsilla me pjestart e feve tjera Allah i lërsuar ma dhjen edhe në Koran e thekson këtë ku në një ajet thot lajen hakumullahu lajen hakumullahu anilledhine lem juqatilukum wa lem juqrijjukum min dijarikum an të berruhum wa të qësitu i lejhim për thot Allah i lërsuar vërtet Allah nuk ju ndalen juve dha i atyre jo besimtarve të sëllet nuk ju lufton juve në në fin e juaj dhe nuk ju kam përzën nga shtëpitë e juaja që ju të silleni të keni mirë sjellje me ta dhe të të jeni të drejtë me ta do thot në në marrëdhënie apo në në raporte me ta. Ky ajet do thash shumë decidivisht do thot e thekson se është lejuar për besimtarë me me pas kontakte, me pas shoqëri do thot me me pjesëtar të feve të tjera pa marr parashysha është katolik apo ndonjë ndonjë ndonjë feje tjetër, edhe kështu ka qenë praktika e besimtarëve në përgjithësi. Neve mund ta marrim edhe shembullin konkret ashtu siç pretenduohet fatkesish sot parasita se sikurse i dërguar e Allahu Muhammedit sallallahu alaihi dhe sellem ka qenë një një një njerëzi i ashpër, një njerëz që vetëm luftë kafir e këtu me radh, neve vetëm nëse e thellohemi në historinë e pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi dhe sellem, atëherë shohim se si ka pas kontakte edhe me pjesëtarët e feve të tjera, madje ka pasur vizita me e, e, për arsyesë se ndajdim Medinia ka qenë një qytet ku ka ka qenë e, në fillim do thotë ka pas shumë e, çi fut që kanë banuar aty, edhe i dërguarë Allahut ka pas shoqërime ta, ka shkuj ka vizitu, madje ka hëngër do thotë buk në shtëpitë e tyre. Edhe ata kanarë kanë vizitu, kanë pas shoqëri do thotë të, të mirë dhe komunikime, biseda edhe vërtetohet në shumë raste që i dërguarë Allahut nuk kanë ndaluar. Edhe shokët e Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam kanë pas raporte, edhe tregtarë, edhe marrëdhënie pune në Mesveti dhe kjo nuk ka qenë e ndaluar. Madje tregotse pejgamberes sallallahu alaihi dhe sallam Para se të vdiste, eh, të regon Aisha, radiallat al-Anha, thotë para se të vdiste, eh, kur ka vdek pegamberi sallallahu alesem, kur ka shkun ka kjo bot, e ka pas, do të të eh, pengë, mborojnë e luftës cilën e kishte, do të të sasam, e pengë të një eh, jahudi, të një qifut, përshkak do të të të se kishte marrë ushqim për ti, do të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të për për familjen e tij nuk kishte para mjaftueshme, mja vend do thotë mja pa bëj pagesën dhe kishte në pankët mburoj sikur kur gjej do thotë pasuri që t'ja t'ja pa bëj pagesën edhe ta ta merr pengun prap. Po e shohm se ka pas raporte, ka pas marrëdhënie edhe në kët nuk ka gjithë këçe. E keçi është që besimtarët futet në kontakt dhe të majë do thotë raporte me ata jo besimtar, të cilët e luftojnë atë, i bëjnë keq atij, e mundojnë atë apo si përmendet edhe në kët ajetin se ai që ka pak më heret ata janë jo besimtarë të cilët e kanë mundu, e kanë larguar nga familja, nga shtëpia, e kanë e kanë detyruar, do thot me me ba me lshuar vendin e tij nga zullumi të cilin ja kanë ba ata ju jo besimtarë, me kta obligohet besimtari që të mbaj gjithashtu një raport e, e, jo miqësor, për arsyes se ata vetë shprehin jo miqsin dhe ky do thot nuk është e drejtë, do nuk është logjike, që edhe ky të shprehë do thot miqësi në dajtyre, pra arsye se e mira këthehet me të mirë, e keshja nuk do mos dëshmëri nuk këthehet me të keshje, por jo do thot që nëse dikush ty ka bën zullum, të ka bën të keçi apo nuk ta dën të mirën, që ti ti afrosh atij, shoqërosh me të, për arsye se kjo i shkakton vetes do thot rrezik, që ti me këtë shoqëri do thot ta dobësosh veten apo të ndikohet feja jote, apo edhe i, i jo besimtari do thot të, të mbisundoj ty edhe të të futë do thot në nënstrimin e tij. Allahu e di më së miri. Po gjendëruar Allah ju shpërblef, ne kemë edhe disa pytje, por sigurisht do të vazhdojmë marjën e emisionit pas një shputje të shkurtër. Të dashur të lishikua, stani do të shputëm e për pak qaste, por ju vazhdojmë i të shqoqërahani me emisionin ton. Oh oh oh. Esalamualaikum të nderuar teleshikues, rikthehemi për të vazhduar këtu me pjesën e dytë të misionit. Hoqë nderuar pyetja radhësosh kënjë teleshikues ju pyet kështu: Kam dëgjuar thot se në namaz, nëse lëvizim më tepër se 3 herë e prishim namazin. Është saktë kjo? Është e përhapur në, në tekne posaçërisht se lëvizjet Cilat shpeshtohen namaz, posa çesh nëse arrin numrin në 3 lëvizje atëra ajo do mo ato lëvizje e prish namazën. Neve themi se dietar tan të ndëruar juristët islam në librat e tyre të, të, të fikut e shtjellojnë do thot kët problematik mjaft qartë edhe edhe në fund do thot edhe duke sjellur shembuj se çfarë konsiderohet lëvizje që e prish namazën dhe çfarë konsiderohet lëvizje që nuk e prish namazin. Por themi se fillimisht në këtë problematikë njerëzit kanë marr kanë kalu do thotë dy ekstreme Ekstremistë atyre të cilët kanë qenë shumë strikt në lëvizjet e namazit, sikurseç është shembulli apo pyetja në në në në këtë në këtë rast se kanë ndalu do thotë çdo lëvizje pa marr parasysh ë kanë qenë do thotë ekstrem në këtë pikëpamje dhe kanë kufizuar lëvizjet shumë, saçi kanë thonë nëse besimtari 3 herë krohet në një vend apo e prek një ekran gjatë një rekati apo gjatë një namazi, atëra namazi i tij është i prifur dhe duhet ta ta përsëris namazin nga fillimi. Kjo është të thotë ekstremi i parë. Ekstremi tjetër është gjithashtu e, i paplanuar në në jurisprudencën islame, te se nuk i dhanë shumë rëndësi aspektit të lëvizjeve në namaz dhe e shohim se gjatë namazit kur falet ep prek me ekran ilson duart, ndoshta dhe shikojn anash kohët prapë do thotë e shikojnë orën lëvizje të cilat nuk mund t'i themi do thotë në shicimin e parë që e prishin namazin, mirë po lëvizet tepruara të, të cilat nuk nuk përkojnë do thotë me me përkushtimin që besimtari duhet me pastë do thotë gjatë faljes së namazit. Prandaj themi të dy këto ekstremet janë të ndaluara dhe nuk dua dhe nuk janë të çendrueshme. Edhe do thotë definimi konciz se të ri lëvizje e prish në namazin nuk është e pranuar, por gjithashtu edhe lëshimi edhe e, e, trajtimi se njeriu mund të lëviz apo e, mos dhënja rëndsi e lëvizjeve të tepruara namaz e, se kjo do të thotë nuk nuk e shkakton prishje namaz edhe kjo është e paqendrueshme transmetohet një hadith për për vërtetësinë e cilit ka do të thotë mendime por si kuptim do të thotë është është shumë i qendrueshëm se e, e, i dërguar Allahut në një hadith ka thënë se kur besimtari e ka të përkushtum zemrën, atërë edhe, edhe pjesë tjera të trupit e dëshvojnë atë përkushtim, në thotë me, me moslevizje të cilat i bënë. Pra daj, me të vërdet kjo është e qëndrushme, dhe logike, për arsye se nëse pesimtari e, e ka për kushtimin dhe Allah të madhruar, dhe e ka parasysh para kujt ka dal, atër e dhe levizjet i ka të kontroluara. Nuk bënd në qfar do levizje, për arsye se e arrin përçendrimin edhe me, me aspektin fizik dhe të tëtë me trupin e ti. Pa u zjeruar, unë e vetëm do t'i përmendi e, format e lëvizjeve dhe nga kjo do të thot mund të nxjerrim se cila lëvizje e prish namazin dhe cila lëvizje nuk e prish namazin e kështu me radhë. Mund të, të klasifikohen uh, lëvizjet në namaz në pesë uh, apo uh, ato veprat apo lëvizjet fizike të cilat i bëjmë në namaz në pesë lloje. Lloji uh, uh, i parë jash, janë lëvizjet obligative janë ato levizjet cilat i bëjmë namaz dhe koncideron për e domës dëshërisë namazit, si kurse themi bërja e rukus, bërja e seqdes, dhe thot forma levizjet cilat i bëjmë e, pa tjetër për me, e, për me realizu namazin, këtë e në obligative. Levizjet të preferuara, Yon ato lvizje të cilat i bëjmë do thotë në namaz që e plotësojnë do thotë përsosmërinë e namazit. Mund ta marrim si shemb, nëse jemi duke u fal namaz edhe safin që kemi do thotë jemi me xhemat ka një hapësir të hapor, do thotë, në dërmjet meje dhe falësi tjetër, atër është e kërkuar përbesim të tarën me afru, sa, me u afru, do thotë, me, me falësin tjetër, kështu që me i afru safat edhe mos me leju, do thotë, që shëjtani, do thotë, të, të futët, ashtu si vërtetot në disa hadithet të, të sakta. Ose është fjalla, do thotë, E, gjatë faljes dhe thot e, bëjmë një levizje që e, e, e, si kur që si janë levizje të sunet dhe thot e, qoftë ngritja e duarve gjatë tekbirev, apo ndë një, një lidhja e duarve e kështu më rrath këtojnë levizje dhe thotë të preferuara levizje tjera nuk është lojë i dytë, lojë i tretë janë levizje të, e, i thoi në arabisht mubah, levizje të lejuara që në fakt nuk janë levizje që e, kanë të bëjmë me, me namazin por janë levizje që sa të n Do thot qoftë me ndonjë nevojë për shembull i kruar në ndonjë vend edhe krunë apo pa qëllim do thot e bën një lëvizje atëherë kjo është e lejuar nuk ka por kurzohet që këto mos jenë të shpeshta duhet jenë do thot të, të kufizuara në aspektin logjik mos jenë do thot shumë të shpeshta edhe do më të, të të kufizohemi në këtë lëvizje gjatë fjalës tojë ky ishte do tha, të thot lloji i tretë i lëvizjeve lloji katër janë lëvizjet e urryëra apo të urrejtura janë ato lëvizjet të cilat besimtari i bën do të thot gjat namazit e që nuk është e drejt më i bë sikurse do të thot nëse njeriu do të thot lëviz pak tëpër në namaz atëre kjo është me kro do të thot është e urreitur edhe e, e, detyrisht kjo ndikon edhe në në personshmërinë e namazit. Dhe lëvizjet e fundit janë ato lëvizje të ndaluara, janë lëvizjet të cilat nëse i bëjmë do të thotë e e prishin namazin, sikurse themi ta ndryshojmë anën e kiblës, duke qenë kthyer ka kibla nëse e ndrojmë do të thotë anën, atëherë neve e kemi prish namazin dhe kjo është lëvizje e ndaluar apo lëvizje të shpeshta në thot në namaz, të cilat e e nëse një njerëz na sheh, duke ne duke u falur, edhe bëjm atë shumë lëvizje saqë aty nuk ja nuk i çan nuk i shkomendja se jem namaz, nga ato lëvizet e shpeshta, atëherë edhe ky ky këto lëvizje janë të ndaluara, edhe detyrimisht mund të shkaktojnë edhe edhe prishjen e namazit. Allahu e di më së miri. Pyetja radhës është kjo, thotë a lejo të marr kredi me kamat pasi që kam nevojë dhe nuk po gjej mënyra për të gjetur borx pa kamat? Fatkësisht fat do thotë kjo është një pyetje që shpesh herë parashtrohet, u parashtrohet hojallarve, edhe njerëzit besimtarë mundon do thotë të gjejnë arsye time të ndryshme e, për me për me për me të ikalu do thotë këtë ndalesë sheriatike, por fillimisht u na them se njeriu pa marr parasysh a merr borx me kamat apo kam pa kamat, borçi nuk është domoshta diçka e e e lëvdruar livdru, apo diqka që e deshiron një riu atë e bon vetëm atër kur është i domozdoshëm nuk mendej që një riu nga qefi hynë borç përveç në sekonda një, një lëvërdit madhe për anda i themi se filli mirësht dhe thot kërkimi i borçit bat për arsye dhe thot të domozdoshëmëris kur një riu ka nevoj Por kjo nevoja mund jetë, thot, disa, dis, të jetë të thotë disa të vlerësohet në disa aspekte. Si do të thotë, neve themi se për muslimanin do thotë e ka të ndaluar të futet në në marrje të kredive apo borxheve me kamat. Për arsye se me këtë e shkel do thotë një një mëkat nga mëkatet e mëdha, ëë, pse pejgamberi pra, saallallahu alajhi wasallam ka e kamallku do thotë ajo është do thotë të, të punuarit me kamat. Prandaj themi se e, besimtari duhet të i largohet kësaj pune dhe mos futet për arsyesë se në kët nuk ka hajër, ne do thotë mund të mendojmë se kur kur të fillojmë apo qëllimi jon është për me dal ndonjë nga ndonjë uh, problem financiar të cilën e kemi apo dëshirojmë të marrim kredi për shkak do thotë zhvillimit të një biznesi e kështu me radh, themi se nëse dëshirojmë të pas breçet pasuria jon Për çet më pas biznesi i cili ndëshirojmë të fillojmë, atërat mundojmë do thotë t'ja bëjmë bazës, bazën me me gjërat të lejuara e jo me gjërat të ndaluara, për arsye se aty edhe berëqeti nuk është i hajrit. Nuk mundet me qenë një punë e hajrit, një punë që më çu për para kur ti e ke filluar atë me haram a mundet më që nuk mundet. Prandaj e proces do thot kët shikues, po në përgjithësi edhe edhe shikuesi të tjerë që të kenë kujdes nga nga të gjitha ato marrëdhëniet apo transaksionet apo huamoria apo dhëniet të cilat kanë do thot llogaritë bankare kamatare për arsyes se kjo është domos një një adoleshent që Begamehën sallallahu alaihi wasem e ka e ka ndalu, do thot shumë ashpër, por gjithashtu edhe Allahu lartsuan në ajete të shumta i tërheqet vretja, do thot kam ata marsit apo dhënësit që mos ta aplikoj këtë për arsyesë se është domosdoshmë një një praktik, një praktik të e cila do thot krijon do thot shumë shumë tekçia në një shoçri ku përhapet kjo. Allahu e di më së miri. Para përmbylljes e emisionit, huajë ndërruar e lexojmë të pyetjen e fundit. A leo thot të, të blej një gjë të vjedhur, pasi që un paguaj për këtë. A e kam harama bujë? Për jo? sa i përket vjedhje, blerës një mall të cilin e e dim se është i vjedhur. E, them kushtimisht nëse jem jem i sigurt edhe kem parashysh se ai pasuri është e vjedhur, atëherë kjo është ndaluar rreptësisht. Për arsye se tin fakt po po e po vjen te një te një mall apo te një gjë, i cili në fakt thotë është pron e një personi tjetër do të thotë ti po e posëdon atë një pronë dikujt i cili do të thotë në fakt as nuk e ka shitë ajo është etina nuk mundet me u bë jotja se e, e, pasuria është një mall apo malli është domon një gjë e cila është domon është në në në në zotrin e një personi nuk mundet në njëtin kohë me cin edhe edhe i personi qi është vjedhor edhe i joti prandaj kjo nuk lejo do thot të thotë të blehet edhe në një formë kjo është ndaluar për shkak se ti po i ndihmon vjellësit po i siguron do thot aty themi do thot e, kushtimisht biznes se po i lejon do thot po i siguron aty me vjedh gjunat edhe ti mja ble edhe pja letson pja hap rrugën do thot ai me u marr me kët me kët punë të këqje edhe Allahu lartsuan në, në Kur'an thot Wala wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan dhe mos ndihmoni njëri tjetrin në punë të, të këqija dhe në armiqsi do thot në punë në mëkat edhe në armiqsi dhe kjo form e blerjes së mallit do thotë të vjedhur nga ana jote po endihman, e ndihmon teatrin do thotë në në mëkat edhe në punë të këqija por nëse nuk e dimë a është i vjedhur apo nuk është i vjedhur e gjem do thotë një mall në në pazar edhe shet dikush Edhe mund të dyshojmë, atër nëse dyshim, do të thonë nëse këtë kjo mbetet vetëm dyshim, nuk kemi ndonjë ndonjë aspekt apo ndonjë mbështetje e cila do thotë do të na japte të kuptojmë se ky mall është i vjedhur, atër lejohet të blehet, por nëse nuk na në flan zemra, atër ndoshta më e drejt është të ikim asaj, asaj, ashtu si thot Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, largohu, do thotë nga ajo ato gjëra cilat do thotë janë dyshime për ne. Allahu ede muslimin. O gjendëruar, Allah ju shpërbleft për kontributin tua edhe në këtemi. Allah ju shpërbleft edhe juve. Të dashur të le shikuës, në këtu do të ndahemi bashkë të kohemi javën që do të vjen. Dere atëher, ju lene për kujdeset Allahu, të selamu alaikum.